Rugăciune pentru porunca și taina credinței. Doamne, Iisus, să lumina lumii. Te iubim, te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă lumina ta cea sfântă ne-ai dat. Nouă, credinței ne i vindecat, când porunca ta ne-ai cei ce n-au văzut și au credut. Peste lume, valurile ispitelor și necazurilor s-au ridicat, și asemenea, Sfântului Petru ne-am speriat, Dar Tu ne-ai sprijinit și ne-ai certat, Puțin credinciosul pentru ce Te-ai Cu milă ca pe slăbănogul adus încurajat. Îndrăznăște, Fiule, iertate sunt sunt păcatele tale. Pentru că neamul nostru îndelung încercat,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 Femeia canaliancă te-am rugat ca să rostești fie ție după cum voiești, Pentru că pe demoni și dușmani te-ai alungat, De lepra păcatelor ca pe leproși ne-ai îndecat, Cu taina credinței ți-ne-ai binecuvântat, De aceea când ne-am întors și ce am mulțumit, Sau slabă lui Dumnezeu Tatăl i-am dat, Cuvântul tău, credința ta te-a mântuit, să rărostești, te-am așteptat și te-am rugat.